Két ember kíváncsi a paradicsomra. Pszt! kisasszony, hányra parancsolja a fürdőt? Eli felriadt. Tom szeplős képe vigyorgott fölötte juhászkutya-szerű nyájassággal. A vagom mozdulatlan volt. Csodálatosképpen azonnal emlékezett mindenre, bár a feje zúgott és kábult volt. – Valami városhoz értünk, és a külső pályán állunk. Most kell leszállni, mert ha beérünk a pályaudvarra, kíváncsi vasúti alkalmazottak zaklatásának tesszük ki magunkat. Jöjjön szépen! Elli felemelkedett, de fájdalmában szinte elsikoltotta magát. – Izom, lász, hölgyem, nem tesz semmit. Gondolja, hogy sokat golfozott. Lesegítette ellie a vagonról, és félig futva, félig gurulva a töltés aljához érkeztek. Megint együtt haladtak a szabadmezőn, és Tom versenyt a madarakkal. Amit látja, ott messze sok kémény van. Valami nagyváros elé értünk. Lehet, hogy Bújtenzorg, az is lehet, hogy Szurabálya, de ha Peking vagy New Orleans, az sem baj. Mi oda bemegyünk. Minden esetre jobb lesz, ha a réten, mint a Risfoldek között. Tegnap véletlenül megöltem néhány embert, és így van 70 forintom. Ezt megfelezzük. Nem, nem, eddig is épp elegettett tértem. A városban már tudok segíteni magamon. Gyerünk! Így akar bemenni a városba? Elli csak most nézett végig magán. A rongyóba lógott róla minden. A keze és lába telve karcolásokkal, az arca is sajgott, és a haja összegubancolódott, mint a bogáncs. Nem tudta, hogy sírjön-e vagy ne vessen. Ott látok egy kunyhot, füstöl a kéménye, tehát laknak benne. Jöjjön, talán kapunk reggelit. A kunyhó előtt öreg malája és kukoricát tört famozárban. Némi apró pénzért készségesen bevezette őket a szobába. Tom felkutatta a konyhát és talált is néhány tojást, füstölt húst és kávét. Asszonyi ügyességgel ütötte össze a hemendexet, és ugyanannyi idő alatt felforralta a kávét is. Csak amikor előtte gőzölgött az étel, akkor jött rá Elli, hogy milyen írtózatosan éhes. Egy ilyen Montchern parti után két személynek hetven tojásból kellene hemedekszet csinálni, mondhatom. Most maga itt marad. Az asszonytól kérjem vizet a mozsárba. A labor csak a bálványimádásra használják a benszülöttek. Amennyiben lehet, hozza a rendbe magát. Fél óra múlva visszatérek. Jó mulatást! A lány nehéz szívvel hallotta távolodni a vidám fütyű részést. Istenem, ha nem jön vissza! Most nem volt senki a világon, csak ez a vidám csavargó, aki olyan kedvesen apáskodott felette, és egész lényéből valami megnyugtató bölcs indolencia áradt, ami még ezt a félelmetes változást is elviselhetővé tette a lány számára. Tom távolról dús sáslevelet tömegét pillantotta meg. Elsősorban odaegyekezett. Borotva eszközöket szedett elő a zsebéből, ecsetet, szappan, zsilettet. A sűrű levelek között, ahogy sejtette, kis tavat talált. Hasra feküdt a peremén, és arcát a víz fölé tartva nekifogott, hogy eltávolítsa terebélyes vált szőrzetét. A vizet tükörnek használta, és borotválkozó csészének. Mikor elkészült, leporolta magát, és elindult a város felé. Jó egy óra is elmúlt, mire Lengli visszatért. Soha még így nem őrült semminek elli, mint ennek a közelgő éles fügy szónak. Voltam Patunál, és elhoztam a legújabb kreációkat mondta Tom, miközben kicsomagolt. E mindenféle női holmig kerültek napvilágra. Többek között egy fehér vászonruha vörös gallérral, ugyanolyan manzsettával és szalaggal. Tom ízlésének a legjobban ezt felelt meg. A ruha néhol jelentős igazításra szorult volna, de végül is lehetővé tette, hogy Ellie így feltűnés nélkül mehessen be a városba. A város bújtenzor volt. Lengli már járt itt és jól kiismerte magát. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy jó volt hozzám, de most igazán nem akarok tovább terhére lenni, mondta Ellie, ahogy mentek a szép széles főutcán. És mit akar itt csinálni? Majd gondolkodom. Sajnos ezt a bujtenzórban rosszul fizetik. Eleinte majd nehezen él meg belőle. Praktikusabbat találjon ki. Nem adhatok tanácsot, mert azt se tudom, hogy kicsoda, mi a baja. Ellie szeme megakadt egy hatalmas plakáton. Akar öntisztességes munkával rövidesen vagyonos ember lenni? Új Hollandia. Eszébe jutott a sok színes prospektus, gyönyörű fotók, barátságos piros fedelű munkásházak, parkszerű pompás tárészek, és az a sok-sok mesebel szép és kedves, amit éveken át hallott otthon a szigeten virágzó kis telepről. – Mondja, – kérdezte Tomot, – nem volna kedve dolgozni? – Tessék! kérdezte a fiú, és úgy meghökkent, hogy álva maradt az utcán. Kisasszony, én még csak 35 éves vagyok. Követte a lány tekintetét, és a plakátra tévett a szeme. Új-Hollandia valóságos paradicsom. Gyönyörű vidék, remek éghajlat. Furcsa, elég érzések támadtak Lenglibe, ahogy nézte a piros fedelű kis házakat, krémszínű tiszta falaikkal, zöldzsarús abrakaikkal, Előtérben pálmák, háttérben egy gőzgép és fúrótorony. – Dolgozni? – Én jelentkezem, – mondta el Nelli. – Új hollandi a valóságos paradicsom! – ordítottak a betűk tomra. Alapjába véve a paradicsomos sohasem szerette, de most, mint metafora foglalkoztatni kezdte a fantáziáját. – Komolyan oda akar menni? – kérdezte a lány, még mindig kis és mint a gyerek, ha hideg vízzel próbálják mosdatni. A legkomolyabban, gyönyörű hely lehet. Tudja mit, jövök én is. Még családunkból senki sem volt a paradicsomban. Másrészt, ha oda akar menni, szüksége van rám, mert egyedülálló hölgyeket ritkán fogadnak lelkesedéssel ezek a telepítők. De ott dolgozni kell. Hát akkor dolgozni fogok, mondta Mérsóhajjal pedig régi megállapodás nálunk a családban, hogyha egy leszármazott valaha dolgozni fog, akkor lefelé fordíthatjuk az ősi címert, mert ez a teli vérák kihalását jelenti. Előre. A bújtenzorgi alvállalat egész emeletet foglalt el modern irodai berendezéssel és finom szalongarnitúrákkal. A munkafeltételek tényleg kedvezőek voltak. Öt éves szerződést kellett aláírni, és az öt év elteltével az új telepes már jó formán, mint a vállalat részvényese, és a maga ura élhetett a szigeten a társaság garanciái alapján. De nagyon megválogatjuk a jelentkezőket, és mindenek előtt szigorú orvosi vizsgálatnak kell alávetni magukat. Erre a címre tessék előbb elmenni, aztán tovább tárgyalhatunk. Egy előkelő biztosító társasághoz kellett átmenniük, ahol az új hollandia telepítés hasonló természetű ügyeit intézték. Az orvos nagyon jó véleményezést adott egészségügyi állapotukról, és délben újra ott álltak a tisztviselő előtt. Ez a gondos kiválogatás megnyugtatólag hatott rájuk. Szóval ön a hajlandó öt évre szerződni és a feleségével együtt akar letelepedni? Pardon, a kisasszony nem a feleségem. Akkor csak önnek állhatunk rendelkezésére. Szigorú intézkedés írja elő, hogy kizárólag törvényes házastársakat fogadhatunk be a telepen. Szomorúan bandikoltak egymás mellett az utcán. Már nagyon beleérték magukat ebbe az új holland diadologba. A fene a bürokráciát. Ha kedvet kapott hozzá, menjen egyedül, biztatta Elli. Így el, ezért érni a legtöbbet, ha maga végre tisztességes munkába áll. Így lassan teljesen elfog zűleni, és kár lenne magáért. Gondolja? Hopszá! <gül> Ötlet! És mintha csak a mezőn mennének, megragadta a lány csuklóját, és sietni kezdett vele. Egy nagy, rideg, fehér épület előstoppolt. Az volt kiírva. Misszió. Mit akar itt? Kérdezte csodálkozva elli. Elveszem feleségül. Jöjjön. Megbolondult? Miért? Épp észre nem lehet nősülni. Na, jöjjön, kérem, mert delet harangoznak, és a pap ebédelni megy. Ellie agya megint zúgni és kavarogni kezdett. Azután eszébe jutott a fiatal Meulen. Igen, igen, ezt kellett volna tennie a szökés helyett is. Az lehet, hogy a rendőrség megtalálja és visszaviszi, de ha a felesége lett valakinek, akkor Meulen, mint probléma, megszűnt. És új Hollandia. A vörös fedelű zöld házak. Végre is a házasság, ha akarják, csak egyszerű formaság, és ez a fiú olyan becsületesnek látszik, de különben is. Ha majdnem igent mondott nejú lennek, mennyivel inkább igent mondhat? Nézze, mondta zavartan Tomnak, azzal ugye tisztában van, hogy a házasság legfőbb kelléken állunk, hiányzik. Igaza van, nincs egy vasunk se, de mondja már. Nem úgy értettem. Mi nem vagyunk szerelmesek egymásba, és ha formailag új hollandia kedvéért... Beszéljünk röviden. Mi azért kötünk házasságot, hogy továbbra is együtt bolyognunk, ami kedvünk tartja. Nyugodtan megbízhat bennem. Én nem fogom háborgatni. Giant vagyok, aki jól tudja, hogy mivel tartozik egy hölgynek, még ha a felesége is az illető. Na, jön, nem jön, mert itt hagyom. És ha valamelyikünk egyszer más szeretne? Ugyan kérem. Ha itt az Isten háta mögött Indiába megesküszünk, ettől még nyugodtan férjhez mehet valahol máshol is. Ki tudja ezt? Maga talán már nős? kérdezte Ellie ijetten. Nem. Én más mentem világra. És most van szerencsém tisztelettel megkérni a kezét. Kedves, hogy is hívják? Ellie Bradbrock. Örvendek. Langley. Ezek után karonfogva bementek a házba és megesküdtek.